taasisi ya tafiti uchumi na jamii nchini ESRF imeitaka serikali kuchukua hatua madhubuti za kutenga bajeti ya kutosha mwaka ujao kwa ajili ya kuwaletea watoto maendeleo ya wa kweli. Akitoa taarifa ya tasimini iliyofanywa na taasisi hiyo kuhusu bajeti ya mwaka 2011-2012, Dr. Damian Ngoi alisema bado bajeti hiyo haijawekeza vya kutosha katika sekta ya watoto. Haya lengo la taasisi hiyo, kuitaka serikali kuongeza bajeti katika mpinduzi cha mwaka 2012 hadi mwaka 2013 kutokana na watoto wengi kukosa maendeleo kunakosababishwa na bajeti finyu. aiza Dr. Ngoi alisema mgawanywano wa fedha za bajeti hiyo umekuwa utendi haki kwa baadhi ya wilaya kutengewa kiasi kikubwa huku wilaya nyingine zikitengewa bajeti ndogo. Kwa mfano, wilaya Ilala imekuwa ikitengewa fedha nyingi kwenye sekta ya afya ambapo kila mwananchi wa wilaya hiyo anatibiwa kwa tasmini ya shilingi 10200 kwa mwaka wakati wale waskonge wanatibiwa kwa shilingi 4000 kwa mwaka kitendo ambacho si sawa kwani kumwa kwao ni sawa tu alisema dr Ngoi dr Ngoi alisema ili kuwa na mtoto mwenye afya bora na maarifa baadaye serikali inapaswa kuchukua hatua kuwajengea uwezo tangu mwanzo nae prof Sam Magimbi Akichangia taarifa hiyo alisema umefika wakati kwa jamii ya nchi hii kuchangia huduma mbalimbali ili kujiletea maendeleo ya kweli. Alisema serikali imefanya vizuri katika upande wa elimu ya juu Hivyo hakuna haja ya jitiada jitihada hizo za serikali. Aisha alitoa wito kwa watanzania kuacha tabia ya kuzazaa ovyo bila kuwa na mipango maalumu ya kuwaletea watoto maendeleo ya hapo baadaye. Ni taarifa kutoka kwa Dr. Daniel Ngoi alipozungumza juu ya kufikisha utafiti wa uchumi wa katika nzesha twa Tanzania uliofanywa na ESRF ni ripoti kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Manege George Mkonda huku na kule Monster FM